Ei zic, cum spui că luminările din legea veche sunt simbolice, adică sunt prefigurări, cei care contestau învățătura ortodoxă. Dacă e așa, ele arată atunci că există o luminare sfântă ale cărei simboluri sunt. Că cele mai multe din ele au fost simboluri ale acelea, aflăm și de la Sfântul Nil, care zice, Când mintea dezbrăcându-se de omul cel vechi îmbracă pe cel din Har, atunci vede în timpul rugăciunii starea ei asemănătoare safirului sau culorii cerești. Starea aceasta, Scriptura o numește și loc al lui Dumnezeu, văzut de bătrinul Israel sub muntele Sinai. La fel auzin și pe Sfântul Isaac, Sfântul Isaac Siru, zicând că în timpul rugăciunii mintea plină de har își vede curăția ei, asemănătoare culorii cerești pe care bătrinii lui Israel au numit-o lui Dumnezeu când i s-a arătat în munte, vezi că acele lumini erau simboluri ale celor ce se petrec acum în inimile curate? Așa spune și Ioan cel cu gura și cu cugetare de aur, explicând cuvintele apostolului. Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, acela a luminat întru inimile noastre. În 2 cu 4,6 zice, aici arată zlava lui Moise, ce se rucește mie noastre cu ceva în plus, Căci, precum a luminat în fața lui Moise, așa a luminat și în inimile noastre. Iar mai departe zice: La începutul creației a zis și s-a făcut lumină. Acum n-a zis, ci însuși s-a făcut nouă lumină. Dacă, prin urmare, lumina de la începutul creației sau ceva din fața lui Moise ar fi fost o cunoștință mediocră, atunci, adică l-am demonat tuturor, atunci lumina din inimile noastre ar fi o cunoștință mai înaltă, ca una ce, ce a primit ceva în plus. Dar odată ce aceea n-a fost cunoștință, ce o strălucire apărută în față, pe față, urmează că nici luminarea din noi nu e cunoștință, ci o strălucire a sufletului, apărând în mintea curățită, o strălucire a luminii în suflet, apărând în mintea curățită. De, patim. de aceea trebuie să o numim sensibilă ca una ce a fost supusă ochilor sensibili, pe aceasta spirituală ca una ce e supusă ochilor spirituali și lucrează înăuntru nostru. Dar nici aceea, deși a apărut în fața profetului, n-a fost simplă sensibilă odată ce zlava luminii de pe fața lui Moise o primesc acum sfinții în suflet, cum zice sunt Sfântul Macarie, o Macarie egipteană cel Mare. Ba acela sfânt o numește pe aceeași zlava lui Hristos și o socotește mai presus de simțuri, deși s se arăta sensibil. Aceasta o face citind cu un mic adaos următorul loc apostolic, iar noi toți cu fața descoperită oglindind de zlava, Domn, zlava Domnului, adică lumina spirituală, prefăcându-ne spre același chip din zlava în zlavă, adică din belșugul strălucirii din noi, care devine, sub lumina dumnezească tot mai luminoasă citat de la 2 corinteni 3 cu 18 de Sfântul Macarie egipteanul în Părinți greci volumul 34 coloana 516 iată ce zice și Sfântul Diadoh Diadoh al Foticei nu încăpen îndoiala că mintea când începe să lucreze în ea stăruitor, lumina dumnezească devine cu totul translucida, diaphanis în limba greacă încât vede închip abundent lumina din Sine, iar aceasta se întâmplă când puterea Sufletului domină patimile. Ce spune apoi Dumnezeu Maxim, sunt un maxim mărturisitorul, n-ar putea mintea omenească să ajungă până acolo ca să obțină luminarea dumnezeiască, dacă nu ar atrage un sus și nu ar lumina-o cu razele Dumnezești însuși Dumnezeu. Iată ce zice împreună cu Vasile cel Mare, Vestitul Nil, stâlpul adevărului, Vasile al Capadociei, spune că cunoștința umenească se întărește prin studiu și exercițiu, iar cea produsă noi de către Harul dumnezeesc prin dreptate și milostenie, și că cea din tâi o pot obține și cei plini de patimi, pe când pe a doua o primez numai cei fără patim, apatis cei care și în timpul rugăciunii privesc trălucirea minților cum îi luminează. Ai înțeles, frate, că mintea eliberată de patimi se vede pe sine ca lumină în timpul rugăciunii și înconjurată de lumina dumnezească Făcându-ți ureche ascultătoare, auzi acum iarăși pe Macare cel cu nume așa de potrivit lui, pe care înțeleptul în cele dumnezești Nil îl numește vas Ascultă ce zice în capitolele tălmăcite de Metafrastul, Sunt Sfânt Metafrastul. Luminarea desăvârșită de la Duhul nu e numai ca o revelație de idei, ci luminarea sigură și neîntreruptă a unei luminii postatice în suflete, căci aceasta o exprimă cuvintele. Cel ce a zis să lumineze lumina din întuneric, acela a luminat într-un inimile noastre. 2 Corinteni 4 cu 6 sau Luminează ochii mei ca nu cumva să adorm spre moarte Psalmul 12 cu 4 sau Trimite lumina și adevărul tău ele mă vor conduce spre muntele cel sfânt al tău Psalmul 13 cu 3 sau însemnat-o să noi lumina feței tale Psalmul 4 cu 7 și toate asemenea acestora anumit o ipostatică slava pentru a înfunda gurile celor ce socotez numai cunoștința luminare și amăgesc astfel mintea celor mulți și mai întâi de toate a lor, ca să înțeleagă prin luminare cunoștința, interpretând fals tot ce ar spune cineva despre lumină, despre lumina dumnezească. bai eu știu că chiar și cunoștința enumită de Macarie, de Macarie cel Mare, numai derivat lumină ca una ce e procurată de lumină ce survine în urma vederii luminii. Ceea ce am spus și mai înainte. Acesta e motivul pentru care n-a numit nimeni lumina știință, ce ne vine prin simțuri, cu toate că și aceasta e cunoștință, uneori chiar foarte sigură, ci numai pe cea rațională și care vine prin minte. Căci nu vedem să aibă putere rațională nimic ce nu e lumină spirituală. Îngerii sunt ca un foc nematerial și netrupesc. Dar ce e aceasta altceva decât lumină spirituală? Mintea văzându-se pe sine însăși, se vede ca lumină. Ce este deci ea dacă nu lumină spirituală ce se vede pe sine? Chiar însuși Dumnezeu, care e dincolo de orice lumină spirituală și depășește orice ființă ca fiind supraființial, e numit de fericiții teologi foc, ca atare. Asemenea focului sensibil e ascuns în sine și nevăzut Dumnezeu, că nu există o materie care să încapă în ea, că nu există o materie care să încapă în ea apariția dumnezească. Dar când Dumnezeu, se înțelege, găsește o materie aptă, neacoperită de, de patim, și așa este orice natură spirituală purificată care nu poartă acoperământul răutății, atunci ele văzut ca lumină spirituală, cum am dovedit-o și o voi mai dovedi prin mărturile celor ce a experiat, și-au văzut strălucirea lui Dumnezeu. Precum deci focul, dacă e acoperit cu o materie opacă, poate să o încălzească, dar să o lumineze, nu? La fel și mintea, când are deasupra ei acoperământul patimilor ele, poate procura cunoștință. Ce vrea să spună Sându Grigori aici? Că la cunoașterea științelor, a culturii, a... la cunoașterea umană, se poate ajunge și dacă ești pătimaș lucru observabil. Foarte mulți oameni geniali, oameni care au descoperit foarte multe lucruri, au niște oameni păcătoși. Însă, la vederea luminii dumnezești, nu ajung oamenii care trăiesc o viață depravată, o viață neduhovnicească. Deoarece mintea, continuă Sfântul Grigore Palama, nu e numai lumină care se vede cu mintea, fiind ultimul lucru ce se vede în acest fel, ci și care vede ea însăși că una ce e ochiul sufletului, e un văz, zice cineva, mintea cea omogenă cu sufletul, de aceea precum văzul sensibil nu s-ar pune lucrare dacă nu l-ar lumina lumina din afară, tot așa nici mintea noastră n-ar vedea slava lui Dumnezeu și nu s-ar pune de la sine lucrare prin simplu fapt că posedă simțul spiritual dacă n-ar lumina o lumina dumnezească și precum văzul abia când e lucrare devine lumină și se împreună cu lumina lumina fizică și abia atunci vede lumina revărsată peste toate cele văzute tot așa și mintea numai când îi devine activ simțul spiritual e întreagă ca o lumină și se unește cu lumina dumnezeiască și împreună cu ea privește ca pe ceva cunoscut lumina cea mai presus nu numai de simțurile trupești ci de tot ce cunoaștem ba chiar de toate existențele, mai presus de toate existențele. Astfel, cei cur curați cu inima văd, potrivit fericirii nemincinoase a Domnului, pe Dumnezeu însuși, care, după cuvântul cel foarte teologic al lui Ioan, Fiul Tunetului, a Sfântului Ioan Evanghelistul, locuiește și se arată în cei ce iubesc pe El și sunt iubiți de El după făgăduința ce însuși Hristos le-a făcut-o se arată în mintea curată ca într-o oglindă, slavă lui Dumnezeu, rămânând după aceea ce e în sine nevăzut, Dumnezeu, căci acesta e caracterul formei din oglindă, care arătându-se nu se vede și cu neputință să privești în oglindă, dar și în sine aceea ce produce forma din oglindă. În timpul de acum așa se arată Dumnezeu inimile curățite, atunci însă cum se spune, față către față, va fi văzut față către față, 1 Corinteni 13 cu 12. Cei care nu cred că Dumnezeu poate fi văzut ca o lumină mai presus de lumină, pentru că n-au experiat și n-au văzut cele dumnezești, ce afirmă că poate fi contemplat numai rațional, se aseamănă orbilor care simțin numai căldura soarelui, nu cred celor cu vedere când spun că soarele e și luminos. Același lucru L-a spus mai înainte, sunt Dionis, sunt un o teolog. Dacă încearcă orbii să învețe pe cei ce văd că soarele, cel mai luminos dintre toate cele sensibile, nu e lumină, se fac de râsul celor cu vedere. La fel cei care, la fel cei care fac aceleași lucruri privitor la soarele dreptății, care deasupra tuturor, vor fi plini nu numai de cei ce văd spiritual cu adevărat, ci și de cei care cred celor ce văd. Slavă lui Dumnezeu! Aceasta nu numai fiindcă Dumnezeu coborându-se pentru iubirea sa cea prisositoare, cea prea mare față de noi și prin puterea sa cea supraființială și ascunsă din transcendență necuprinzibilitatea, necuprinderea lui și negrăitul în care se află până la a putea să se împărtășească de el și să vadă, aceștia rămân neînflăcărați față de dragostea, față de erosul lui Dumnezeu aceea ce se înțelege pe sine și se vede pe sine, ci și pentru că nevoim să urmeze sfinților care îi conduc prin cuvinte iubitoare se aruncă pe ei înșiși în prăpastie și încearcă să tragă cu ei și pe cei ce ascultă spre a avea părtași atunci când vor vedea ca foc pe acela pe care cum zice Grigore teologul nu l-au recunoscut și nu l-au crezut ca lumina sau acesta ar fi iadul, să nu poți să vezi pe domnul Dumnezeu, Dumnezeu ca lumină, ci să o vezi ca foc care te dogorește și te arde, care este insuportabil pentru tine. Va fi o continuare la acest podcast.